veckan så hade vi ett väldigt fint besök på vår skola och i vår klass. Det var en minister som kom på besök. En minister är en människa som jobbar tillsammans med statsministern i regeringen. Regeringen är de som styr landet de kommer med förslag hur man ska göra med olika saker. Det är statsministern som är den högsta ministern. Den statens minister. Statsminister. De andra ministrarna de jobbar på olika delar. Till exempel skolministern jobbar med skolfrågorna. Hans Arbetsplats heter skoldepartementet. Så varje minister jobbar i ett departement som nästan kan vara som en avdelning. Vi har utrikesministern som jobbar med alla frågor som gäller utrikes. Alltså inte i Sverige utan till andra länder. Och den ministern jobbar i utrikesdepartementet. Nu när det har blivit så mycket med utbildning så har Stefan Löfven som är statsminister nu han har delat all utbildning på två ministrar. En minister har hand om grundskolan. Från förskolan och upp till Uh, årskurs 9. Och en annan minister har hand om gymnasiet och alla vux all vuxenutbildning. Både om lärarna behöver mer utbildning och vuxna som behöver grundutbildning. Så det är komvux och det är alla folkhögskolor som har kurser för vuxna. Och den ministern som har hand om gymnasie, folkhögskolor och konvux, hon kom på besök till oss. Hon hade två livvakter, två bodyguards. Och det var några fler som kom från Utbildningsdepartementet. Alltså den avdelningen som har hand om all utbildning i Sverige. Utbildningsdepartementet. Den. Ministern heter Anna Ekström. Och hon kom och hälsade på oss. Jag har... Eh, Emma Leinse, som är journalist, hon skrev en artikel som en berättelse. Men när man skriver i en tidning så heter det alltid artikel. Hon skrev en artikel om ministerns besök. Så hon var också med i klassrummet och tittade och, och en fotograf som fotograferade som heter Sandra Henningsson. Eh, men vi ska inte läsa hela Emma Leinses eh, artikel för det är många svåra ord och många långa ord svårt att, att förstå en del så vi ska läsa inledningen vi ska läsa bildtexterna vi ska läsa eh, rubriken såklart och vi ska läsa det som är brunaktig färg i texten Tre olika bitar. Jag tog med allting så att man kan se hur en, en artikel kan se ut. Och att man förstår att usch, det kan vara ganska svårt. Så ibland är det bättre att läsa i Metro för där förstår man bättre. Okej. Rubriken är Ministern, och så de där två prickarna som betyder att nu berättar man något om vad ministern tycker eller ministern säger. Ministern, korta gymnasiekurser ska få folk i jobb. Hon vill också att många ska ut och jobba. Hon vill inte att många ska sitta... Och få socialbidrag och eh, olika bidrag. Och inte komma ut i arbetslivet. Så att hon vill alltså tycka att korta gymnasiekurser kan fungera. Inledningen som är lite större bokstäver säger så här. Den berättar något om hela... Artikel. Yrkesinriktade korta gymnasiekurser som innehåller det viktigaste som behövs i arbetslivet. Det vill gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström införa. Det vill hon starta. Hon har en lång titel. Hennes jobb heter gymnasie- och kunskapslyftsminister. Yrkesinriktade betyder att de riktar sig till yrket, till jobbet. Vilket yrke vill man rikta in sig på? Kanske man vill rikta in sig på barnskötare. Då finns det, ska det kanske finnas någon kort kurs som är inriktad på barnskötare. Sen står det ett talsträck så då är det, är det Anna Ekström som talar här, som säger något själv. Vi är i ett läge här och nu där många saknar gymnasieexamen. Istället för att ställa krav på att alla, på alla att ta examen i ett enda kliv, alltså i ett enda steg, alltså allt på samma gång. Så måste man bygga flera trappsteg, säger hon. Man ska alltså kunna läsa lite i taget av gymnasiet. Så kommer texten till första bilden. Gymnasieministern Anna Ekström besökte Hillier Park folkhögskola i Malmö på onsdagen. På en av SFI-kurserna träffade hon Fausia Josefi och Shukuria Mangal. Sandra Henningsson. Nu läser vi den första röda eller bruna texten. Nästa vecka ska Skolverket ge förslag på hur yrkespaketen ska se ut. Yrkespaket. De ska kalla det det. Alltså där man både har mot ett yrke och att man tränar svenska och kanske engelska och kanske matte, yrkespaket. Fast Anna Ekström har redan bilden klar, Det betyder att hon tänker i sitt huvud redan. Hon ser en bild i sitt huvud, hur allt ska vara. Och nu så berättar hon om den bilden. Kurserna kan vara olika långa men ska vara inriktade mot att ge jobb. De ska vara likadana över hela landet så att arbetsgivare lätt kan känna igen dem. Och utformade, alltså upplagda, gjorda så att det är lätt för komvux att bygga på till en fullständig, hel gymnasieexamen. Alltså att man inte läser hela tre år i rad utan man tar, jobbar lite och sen läser man lite och så jobbar man lite och så läser man lite. Vi fortsätter. Liknande kurser håller redan på att byggas upp. Både på kommunal nivå, det betyder Eh, kommunen i Malmö i samarbete med lokalt näringsliv och arbetsförmedlingar det betyder lokalt betyder i Malmö och på regionala yrkesvux det betyder yrkesvux utbildning, som är i hela Skåne regional hela Skåne men också en nationell nivå behövs, anser Anna Ekström. Nationell nivå betyder som är samma i hela Sverige. Både för att lokala utbildare ska slippa uppfinna hjulet var och en på sitt håll. Men också för att den som går kurserna ska kunna få någorlunda liknande Upplägg oavsett var i landet man är. Så man vill ha kurser som är lika över hela Sverige. Det där med att uppfinna hjulet, det betyder att var och en måste tänka man, vill, man ska slippa uppfinna hjulet. Man vill inte att var och en ska behöva tänka ut hur man ska göra i varje stad. Var, alla måste tänka, utan istället är det bättre att om det fungerar bra på något, någon plats då kan man berätta om det och så kan andra göra likadant. Att man tittar på varandra och gör likadant, inte att alla måste tänka ut egna saker. Ta vi nästa bruna. Folkhögskolorna har blivit en viktig kugge i regeringens satsningar på vuxenutbildningen. Där yrkespaketen bara är en av många nyheter det senaste året. Det finns alltså fler saker på vuxenutbildningen som folkhögskolorna har gjort. En kugge, det är, om du tänker på hur en cykel ser ut. Så där, där, där kedjan sitter. Kedjan har många olika hål. I varje hål så går där in en kugge av kugghjulet som man trampar runt. Kugghjul. Och en sån kugge En sån... Eh, spets i ett kugghjul, kallas för en kugge. Och folkhögskolorna är en viktig kugge nu när, eh, när regeringen ska göra om vuxenutbildningen, ska satsa på vuxenutbildning. Vi fortsätter. För samtidigt som sysselsättningen är på rekordhöga nivåer, arbetslösheten bland unga är mycket låg och sjunkande. Och näringslivet ofta misslyckas att rekrytera på grund av arbetskraftsbrist. Så är det stora grupper som inte får några jobb. De har nämligen inte gymnasieutbildning. Allt det betyder att... Några människor får inte jobb för de har inte gymnasieutbildning. Men näringslivet alla arbetsplatser och, och fabriker och industrier och alla arbetsplatser de vill ha fler och fler. De, de, de, de vill ha så många människor men de hittar inte några människor som kan jobba hos dem. För de människorna som finns har för låg utbildning. De behöver fler människor med, med mer utbildning. Det är därför de vill satsa på mycket vuxenutbildning bland de som inte har någon utbildning. Därför har de kommit med nya kurser nu. Och den sist. sista, nej, tar vi eh, bildtexten som står bredvid bilden, till höger om bilden. Gymnasieminister Anna Ekström började Skånebesöket på Hillepark folkhögskola i Malmö och fortsatte till Eslöv för att träffa representanter för alla folkhögskolor i Skåne. Så hon ska inte åka till alla folkhögskolor i Skåne utan en från varje folkhögskola i Skåne kom till Eslöv för att träffa henne. Så där satt alla och pratade. En från varje folkhögskola. En representant för varje folkhögskola. Och så den sista bruna biten. Gruppen som saknar gymnasieutbildning är stor. Bland de många nyanlända, alltså de som har kommit nya till Sverige, bland de många nyanlända är vägen till utbildning och jobb ännu längre. Men Anna Ekström ser ljust på situationen betyder att nu pratar Anna Ekström igen. Vi har stora utmaningar men jag känner mig full av tillförsikt. Det betyder att hon tror verkligen att det här kommer att gå bra. Hon har tillförsikt. Det kommer att gå bra. Är det något vi kan i Sverige så är det att matcha arbetslösa som saknar utbildning med de jobb som finns och kräver utbildning. Den svenska modellen är jättebra på att arbeta med vuxenutbildning av olika slag. Matcha betyder passa ihop. Så i Sverige är man duktig på att hjälpa arbetslösa som inte har utbildning att passa ihop med jobb som finns där man måste ha utbildning. Då kan man matcha och göra så att det passar ihop. Man hjälper den som inte har utbildning att få lite mer utbildning och då passar den för jobbet. Matcha. Men kom ihåg. Du behöver inte lära dig alla ord, utan bara försök att förstå varför är hon här? Varför åker hon runt på folkhögskolor? Vad är det hon vill? Ja, hon vill ju se hur folkhögskolorna fungerar. Och hon vill höra lite grann vad eh, de vuxna som går på folkhögskolorna, vad de vill göra sen. Vad vill de jobba som? Och hon vill också se fall hon kan. fall det stämmer det som hon vill. fall det blir bra det som hon har tänkt.